Rugăciunea a 31 -a pentru taina și mucenicia inimii. Doamne Iisus Hristos Fiul al Lui Dumnezeu, te iubim, te săvim și te rugăm. Dăruiește-ne taina și mucenicia inimii și pe din ea pământul cel roditor al împărției tale. Seamănă în ea sămânța cea minunată a cuvântului tău, ascunsă în numele cuvioșilor tăi din Grecia, e cel Nou. Acolut Alexie, Ana, Andrei, Antim, Arsenie, Arsenie, Anastasie, Anastasie, Anastasie, Anastasie, Anastasie, Anastasie, Anastasie, Anastasie Taumaturgul, Anastasie Avram, Kiriak, Anahoretul, Constantin Cel Mare, Constantin Cel Nou, Toma Taumaturgul, Daniel, Daniel, David, Dionisie, Dorotei, Dorotei Elisabeta Filotei, Kiva, Fotie, Gheorghe Agioritul, George, George Ierassim Grigorie Ilarion Cel Nou Ilyrie Ioan Ioan Mărturisitoru Ioan Iwan Paleo Laritul Ioan Mărturisitorul Ioan Ihaitul Ioan Teritos Ioan Altreira al Meteorelor Iosif Timnograful Iustinian Cel Mare Iustinian Cel Mic Lampadie Lavrentie Labrentie, Leontie, Makarie Marchis, Matrona, Maxim Grecul, Meletie, Metodia, Nectare, Agioritul, Nikifor, Nikifor, Nikita, Nikita, Nikodim, Agioritul, Nicolae, Nicolae Planas, Nikon, Metanoidul, Pavel, Pavel, Telagia, Petru, Sava, Sergi, Simeon, Pentagostos, Simeon, Nou Teolog, Simeon, Ștefan, Tarasie, Teoptista, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodora, Teodora, Teodosie, Teodosie cel tânăr, Teofan, Graptos, Teofan, Toma, Defo, Puritinos, Tomaida, Toma, Pulpian, care crucea neamului lor au purtat, în ispite s au stat, cu pentru toți s-au rugat. Dar noi porunca ta să ne rugăm unii pentru a-ți-am ascultat.